Azta ba, nena dugu, e, gainaren hogeita e, bosta eta gaur e, bueno, eskualdeari errepasoa egingo diogu Gurean da, oarzo bidazeko hitzako zuzen dari aurkoetxe beste eka eixo egunon Aik eixo eguno, Nurti Zemotzen doa? Zuek ere bai? Ba, ja, ba, bai, zuek bai? Bai, nahiz eta hori hartunen jendeak e, bueno, jai hartu jai egun ofizialen barruak eztap? Bai, ala da, bai, aurreko gudal komentatu zuten Bai, bueno, jai egun ofizial hartuko zutura gaurkoan, eta bai, bueno, ala da, eztap? Gudal jarruera b Erdi, erdi erdituta, eta? Hori da, hori da. Bueno, e, pasatu dakoak eta datu zenak, hoi hartzenen, e, diru partida garrantzitsua mm, banatuko da, e, Kirolan laguntzeko berrogita, amazazpimila euro. Baia da, e, Abroko Udalbatzarrean, Oreko Udalbatzarren hala erabitsuten. Eh, bueno, kirol mugimendu handia dago hartzenen, eta askotakoa. E, Orain da zehazko e, taldeztalei aipatzen zaite talde eta zen modalitatea da hartzenen asko daude eta esko daude. Eta horretareko, ba, bueno, erakiri garrantzitsu hartutzen asko Udalbatzarrean izuzen ere 57.000 bi € bideratzera, ba bueno, hartzen eta bueno, kirola sustatzeko herrian. E, Orain erabaki hori apostu mitzak beste ta bueno, kidek, ba, baliatu behako dute, berain lana norbait eta sustatzeko, ba du laguntsare. Mm -hmm. Bueno, beste aldeesan berdugu dagoeneko Xanistebaneak iragartzeko kartela badogula eta irabazlea ere bai. Bai, irabazlea eh nekuskal da, zaitekia ba klasiko bat dela, ez da Xanisteban ezako kartelen eraiketa horretan. E, bueno, herri epai maiak eta epai maitenikoak, ba bueno, deliberatu zuten Salaberdiaren azena kartelikonena eta beraz eh aurten ere kartela izango da, ba bueno, iaztuko festa kitagarreko dituera, eta bueno, eh diseinu politada zein Mhm. Mm Hori da, eta lezora goaz, lezoko alkateak esan du erabakiko gorra kartu dituztela, baino beharrezkoak direla. Baina da, e, bueno, legealdia bete eta legealdia si eta urte betera, ba, bueno, e, rondakiten adigera, eskualdeko halkatekin eta, bueno, koanden astean e, lezuk halkatearen izan zen, enua zabalorena. E, berak besteak beste, haipatu e, zigunaren dara bera, ba, bueno, e, murrezketen kontuna, ba, erabakiko horrak hartu barri zan dituzte lezom, baina leberan e, zentzu zartu dituztela eta, bueno, beharrezkoak izan direla, e, ardura zartu dituztelea eta erabakioiek. Jakin balakite, ba, bueno, zementar duen garte garri izango durela, baina bat aurrera horrela, horrela, horrela erabantuko ba afetasunak izan hoy Etxutela eh bai e, bai eta herriko ikartek baina nabarmendu zuen herriko ikarte lana e, izan den ba bueno e, adibidez jarri zuen aurreko lezeko jaiak Mendikostek pesatzeko lanean ba dilu gutxiago egon ekartek dena jarri bere beren partetik beradien lana eta beren jarduna jarri zutela beren partetik eta hori nabarmendu zuen e, noza albalkateak eta etorkizuna begira orain nabarmendu zuen eh herritarrek herritarren ekarpena e, e, nezetan muruzetak egon Bueno, eta ordenantza berriak da honeko jendaurrean. Bai, hala da. Ordenantza berriak eh onartu buste azken bola azken bidu udal batzarretan, eta bueno, ilarrearen gainekoak, txarraten gainekoak eta bueno, besteak beste, beste gazterokaren gainekoak dira ordenantza berri hoiek, eta hoiek eh, jendarrean daude. Jendarrea eh, jeneak orain ekarpenak eta alegazioak aurkez eh dizkete eh ordenantzoiei, eta bueno, pia zabalitzago eh ustailaren erdialde arte. Uhum. Bueno, leso albo batera utziko dugu eta horretarakoaz eskolaetik kalera topaketa egin dute. Ba, eskolaetik kalera, ba, bueno, eta isia, ba, gustatzen dituen eh norateko da, eh? Eta bueno, eh, errenterioetan, eh, honen egin zuten, ba, eskolaetik topaketa. Horreko urtetan, eh, topaketa beharrean ba jaia izaten da, baina bueno, aurten ere hartu zutetu topaketa idea, izan ere, ba bueno, eh, dirual muruz ketarizanduten eta bueno, jaia izan beharrean, topaketa egin dute, eh, goizekoa. Hala ere, hala ere daguraldiak lagun. Ba, aurre eta gaztadesko urduz ziren, bandoratu ziren ekimen eh, guztietara eta, bueno, harrakastatu izan topaketa, nezatablen urte e, izan topaketa formatuan egin dutela uh -huh. Baina, bueno, eta gero presuen aldeko pintxo leiaketan eh, Aimat Taberna eta elkarte kartu dute parte? Baila da, eh, Amarneka eta Alkarte kartu dute parte hartu zuten lehomatean, ba, presuen aldeko eh, Pintxoetza plekizan, herriera eh? kandoratu zuen, Pintxoetza hori, eta, bueno, bertan esamartu dago, ba, bueno, biharko agartuko dira, eta bazten izan zintu diren, berezitasun bat, ba, pintxo bako izan, karriko perso baten izena, zera mala. Uh -huh. Bueno, eta pasaian, eh, bueno, eraikin eh, baten aldarria, ez da? Hala ba, sí, da, e, guazen pasaiera, eta ere, San Pedroko barrutira. E, bertan proizia erekina dago, eta, bueno, e, proizia erekina e, pabilloi bada, San Pedro erdialdean dago, baina, e, bueno, egoera kaskarrean dago, ez eh, sarkituta da dago. Orduan ba, bueno, bertan hainbat eragile totalek, ituzte bereen jegoak eta bere bilkurak eta bestelakoak eta eragile esan dutena da, ba bueno, bai, neiztasarkituta dagoenekina, ba, dago, ba Santerok berduela motorretako erekin bat eta erekin hori ba berritzeko edo erekin horren dantzeko zerbait egiteko baskeragindute. Horretarako baliatu zuten larun bata. Larun bata negunozko festaitzen zuten prozisaren alde eta bertan ba bueno, hein arte kulturnaldi jazpi ez dituzten Santerotregoz eh, San arteko beti eskatuaz, ba bueno, barduela, bat, proize izan edo bestele bat izan. Mm -hmm. Eta albaholak bakegintzaren aldeko itsas zerkaldia antolatu du par Irlandako beste elkarte batekin eta urrengo astean izango dira. Ba, da, eh, bueno, paseiko albahola antolatu du eta bueno, pixkate Irlandako beste itsasundarea eh, ba besteko elkarte batekin antolatu du itsas zerkaldia. Eh, Gaia e, bakegintza. Izan ere, ba bueno, e, bakearen Gernikako bakerren aterako da itsas zerkaldia hori eta bukatuko da Ustaiaren bostean eh Donostiako e, etxean, eh, haieteko jauregian ordain, ba bueno, eh nabarmendu eh, dute itsasoaren bitarteaz eta elkarlanaren bitarteaz nazioarteko elkarlanare kasu honetan elkarlan norri bitarteaz ere bakegintarako eh uğrotzak egin daitezkeela eta bidoi jorratuko dute gustailan 45ean, albanako kidek eta ipar irundako ba bateko kidek. Mm -hmm. Bueno, eta orain datu zenak ohiartzunen eh Aiora Prestige San Romanei alkatari eginiko elkarrezketa Ba, jala da, e, asteontan botako dugu, e, aiora perez desarramani de niko lekarri zeta, eta, bueno, e, lehen lezokin esan duan bezala, ba, bueno, e, lehen gintaldean urtea bete-bete da, eta osa ninguruko, ba, nolagiteko erronda egiten ari gara eskualdeko halkatekin. Aiorak, goza, e, mamitxuak esan dizkigu, eta, bueno, engoge eta esko eginditu ere, ba, bueno, jartzunen egoera ninguren eta egoera hori buruz, eta, bueno, engoge eta hori ikustiek, e, izango zekartea urten, e, barkatu asteontan, horzo e, bidea soko itan. Uhum. bueno eta oi harttu den seiituuta udako kontzertua egingo du herri musikaren txokoak larum mate, larumata honetan Jose Batapia eta Trio Trasigorekin. Bai, e, Arri Musikaren txokoak gidek saietzen diran, ba bueno, hemengo, hemengo musikariak ebiltza eta gero kanpokoak ere kasu honetan, ba hemengo musikaria e, Jose Batapia izango da eta kanpokoa e, Trio Trasigo. Orduan larumaten inguteko kontzertua, beti ez dela ondoan, ondoren ondoren apaltzeko tartea izango da, ta bueno, afariaren musikata izango da. Noski hor giroa sortzen baita e, Arri Musikaren txokoan, ba bainoetan sortu den bezala. Orduan euduko konzertua, Arri Musikaren txokon larumatean eta bueno, e, pasadea reiteko aukera badako musikaren bitartez eta, bueno, besteak beste, behar, bueno, e, estaldeko erredetako musikak esagutzeko aukera izango da ere bai. Uh -huh. Bueno, eta errenterian, udal batzarra bihar harratxean eleaken mozioa izango dute izpide? Bai, eleakek mozioa horkezdu du, eta, bueno, mozioaren mamia, e, bueno, enbaterri dartek errenterioetan e, zituzte lazkubide ez politiko, ez zibilik. E, bueno, enlegezkan porazen arroaren eh ondorioz, bueno, eh un berain jardun politikoa eta beren eskubide zibilak aurrera esbateko okera eta leakek horrengaineko mozio orkestu zuen Juan den astean, eh bai udaletxean eta bai presa presa bizite fin ere bai biharko udalbatzarrean hori ezartutako dute, besteak beste <hum> bueno, eta gero, esan dugu, gazte eguna egingo dela larun bat honetan, bai, eskoleko klasikoa da, Arrinterroetako gazteguna, gutzak eta utzak dramatzat eta egiten, eta bueno, bertan e, sortzenengita ba aparteko izaten da. E, beti data hau eingo noran izaten da, gaien e, muka eta aldera, gustaien ere izan egin izan da eta, ta bueno, gazteguna 30ean, Arrinterroetan, ta bueno, goiz eta ingaura arte, ba zertaz gozatu izan gutek gazteek, eta bertan aurkindulau duten gutxiak noski. Uhum, bueno, eta pasaian eh, errera herrirak lurraren batalla hasiko du Laromatean. Bai, ah, hala da, eh Pintxas beningo du errera errirak ekimena e, Laromatean 1950ean helburu bikoitzatu batetik. Eh, hor Pintxas benen badago, ba bueno, hondakin eh, mendi bat eh, hor eh, herrerako topoko horretatik dituzte ondakin noiek, harriak eta ondar eta bestelako, bestelako gaiak dituzte bertan, eta hilabeteak dara matza ba, mendiska horrekor. Eh, orduan aldarrik atuko dute, batetik mendiska hori hortik entzea. <coughs> eta hori kentzarekin batera aldarrik atuko dute, ba, bueno, e, mendiska hori dagoen e, tokio hortan edo ere muhortan, ba izi aldareko gunean Bigarrenik, e, mendia kentzeko eskatzaz gain, ba bueno, e, askeren gutez zibilizatzean, zibilizatzean tentserpeko ereguntzari keblematikoenetakoa da. Eta bueno, Bertan Berkeinaldian hainbat zurumuru sortu dira, izararen, ba bueno, eh JK dibertsendu, ba, bertan eh arte zientzarik artea hartzeko, ba bueno, aukera balagoela. Eh trentzpetarik duten ara, ba herritarrik er, elabaki bar dutela zibilizatzean zer jarri barren eta zerren. Eta horretarako eh harrera erriak eitzenen e, ordenazio proposamenari men egiter diota. Mm -hmm. Bai, bai. Orduan ba bueno, hori da, hori daskoa, eh? Batetik eh mendi hori, hondakimendi hori kentzeko eskatzea eta bestaletik eh zibiliza herritarren izan izendadin eskatzea. Bueno, eta eskualdeko beste jai batzuk San Pedroko jaiak eh hogeita 28an eta altzibarkoak ere bai. Bai hala da, eh, Oren pasain gauderet, bueno, San Pedroeko jaiak aipatuko ditut, aurreko aste buruan donimanikon lehenengo jaiak izan dira, San Juanak, eta bueno, oren bigarrenak izango dira, pasaineko bigarrenak izango dira. Zuka aipatuzun bizalara, eztiobarren jaiak aipatuzte, hori hartzunen. San Pedroeko jaiak aipatuzten sortzian hasiko dira, ostegunean eta bueno, eh ostegunetik an baiandre izan eta bueno, bertan egin eh, bat eta merzekin izango dituzte gozatzeko, ba gaitza betartarrek, basaitarrek eta bueno, kanpotik hantorzenek. Uh -huh. Bueno, eta lezora goaz, paella erraldoia egingo dutelako Altamira uzoan. Bai, e, udari ongitorria egiteko, ba bueno, modu berezia prestatu ten ezon, hizuzena Altamira uzoan, eh? Paella erraldoia egiteko hasmo dute Larumatean. 250 lagunentzako paella prestatu dute, ta beraz, ba bueno, paella jale dituzte eh e, zea, eh bueno, harrakastu joa izan da dein ekimena. Goz, ari dira, altamirakoak eh, prestatzen, baiaren gainiko guztia prestatzen, eta, bueno, eh, zenbara dago, eh, asentan gomarzo bideazuko ditan, gaiaren eh, barroan sakonduko dugula, eta, bueno, altamirakoak inizengen dugu mm -hmm. eta dugula. Bueno, eta, amaitzeko, arpiditzeko, aukera, Baila da, bietzokauk erarik ez duzen dena, ba, telefono dehi bat egitea da. Eh? Unako telefono zer bat egitea da, zero bi, zortzi bi, zero bi, zero bat. Baurko ba, etxe beste, oarzo bidasoko hitzako zuzen daria, beste astebetez aste gurean ez eta urrengor arte. Bai, minazkertzu, egi eh, urte. <gülüyor>